U hadisu Allahu ta'ala i sallallahu alejhi ve je se spomnje Isra i Mirac, pa kada je melek Džibril bi'u sallallahu alejhi ve sellem mu mnoge stvari, rekao mi je kako svi, i meleki i vjerojesnici i poslanici imaju kod Allaha džellelahu te'ala određena mjesta. Pa kada je došao poslanik alejhi salatu vesselam do Allaha džellelahu da primi objavu i kada je kako znamo propisan namaz, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Omuj mišuni gospodare" Ibrahima si uzeo za Halila Ibrahima si uzeo za prijatelja Razgovarao si sa Musaom Alih salatu wasalam Idrisa si podigao na visoke stepene Sulejmanu si podario ogromno vojsko, počinio si mu džine vjetar, ptice A Isau si udahnuo od sebe ruh Pitao poslanika Alih salatu wasalam Čine si to, mene odlikovao nad njima Pa šta kaže Allah Zalašan? Kao što stoji u prijevodu značenja Kaže Allah Zalašanu, Tako mi mog ponusa i veličinima Ako sam uzeo Ibrahima za Halila, tebe sam ogum Muhammeda uzeo za Habiba. A habib je na većem stepenu, miljenik je na većem stepenu od prijatelja. Kaže, ako sam razgovarao samo sam, razgovarao sam i za zastra, a s tobom sad razgovaram bez zastra. Ako sam Sulejmanu podario ogromno vojsko, počinio mu i džine i vjetar i ptice, jel? Tebi sam cijelu zemlju počinio meslidom, čistom za robobanje.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 Svako onaj ko ne prihvati tvoju poslanicu, ne prihvatite teta poslanika, njegova djela koja bude radio na dunjalu će propasti i bit će od onih koji će stradati na sudnjem danu. Dolazi čovjek poslaniku Ali Salatu wa Salam i pita ga, kada će biti sudnji dan? Kaže poslanik Ali Salatu wa Salam, šta si to pripremio za sudnji dan? Ne pitaj kada će biti nego, šta si pripremio? Kaže, Allahov poslanika, nisam pripremio mnogo namaza, niti mnogo postanu, ali volim Allaha njegovog poslanika. Ali volim Allaha njegovu poslika šta je rekao poslika alaih salatu wassalam Kaze inna mar'a ma'a men aham Čovjek je u istinu sa onim koga volim I čovjek će biti proživim sa onim koga voli Pa zašto da mi ne volim Allaha poslika alaih salatu wassalam. Kada ga Allah želašanu poslao da izvede lude iz robovanja ljudima robovanja samo Allahovog Allaha, torpioj poslanikali Sadatu sallallahu alayhi wasallam odnosio, doživljavao teškoće, umarao se u davatu, izvodio ljudi iz robovanja nečem drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala samo njemu. Nije se odmarao poslanikali Sadatu sallallahu alayhi wasallam, niti je pauzirao, nije živio za sebe, za svoju borbu. Kada mu je naređeno da ustane i da poziva, ustao je i ostao ustrojan u tome pozivu. Živio je za narod za davet I nosio je na sebi sav teret zavude u kome je živio njegov narod, nosio je na svojim plećima, veličanstven je emanet upućen ljudima na zemlji, svim ljudima, cijelom u čovečanstvu. Bukhari, rahmetullahi ta'ala, prenosi odatullahi minuzfuda. S ih leđa pa postani poslanik Ali sallatu wa sallam ustao i dobio sr protiv jednog mošlika koji se nalazili tu i kaže Ibnu mesluh edullahu ta'an tako mi je Allaha žala šanomu vidio sa jednog ukopane na bedru u zajedničkoj grobnici. Psovali su poslanika Ali sallatu wa sallam, potvarali, tlačili. فَغَنَّى لِكَ جَعَلَ لَهُ شَانُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا